sve i sina i svetove duha. Evo, braći i sestre, u ovoj nedelji velikog posta koju je crkva obeležila kao gluvnu, gluvnu upravo zbog dužine podviga, jer kao što za dubuku noć, kažemo, gluvo doba noći, Tako smo i mi ušli u gluvo doba podviga. Ali da ne bi posustali, da se ne bi vratili na stari život. Evo crkva nam upravo u ovoj nedelji nudi dva svetila koja nam osvetljavaju put i pokazuju da kraj nije toliko daleko i da trebamo naš podvig i umnožiti i do kraja izdržati. Dva svetila, svetlost pokajanja i svetlost blagodarenja. U sredu smo čitali onaj divni pokajni kanon svetog Andreja Kritskog, gde je naša duša prolazila kroz sve one likove i događaje iz starog i novog zaveta i poučavajući se povukama Božijim sticala veliku korist za sebe i svoje spasenje. A danas nam crkva predlaže bedenje posvećeno presvetoj Bogorodici pohvalu i blagodarenje u njenu slavu i čast. pohvalu u čast jednog događaja koji se zbio u historiji 7. veku ali pohvalu koja se od iz dana u dan umnožavala i uzrastala kroz bezbrojne pohvale i bezbrojna čuda bezbrojna zahvaljivanja našoj vladici presvetoj bogorodici kroz koju nam je i došlo spasenje svega sveta i danas čitav pravoslavni svet bdi bdi poje pesme njoj Majci Boga našeg Boga, čije se stradanje sve više približava i koji se već polako sprema da krene u vitiniju, da vaskrsne Lazara i da zatim pretrpi gonjenja, poruge i smrt radi nas i radi našeg spasenja. Gdje je danas čita pravoslavni svet. Osvetljeni su svi pravoslavni ramovi. Osvetljena je danas titava sveta gora, osvetljena svećama materijalnim, ali još više osvetljena onim duhovnim svećama, molitvama. Onih bezbrojnih podvižnika, koji su kao sveće ustremljeni u pohvalu njoj, koja je na Svetoj gori bezbrojna čuda učinila i koja se tamo neizmjerno poštuje. I čitaju se akatisti pred velikim brojem njenih čudotvornih ikona kojih tamo ima u svakome manastiru i skitu. I obilna se milost, kroz njih izlivana ceo svet. Gdje danas i poje majci Božjoj pravoslavna Rusija i njeni velelepni hramovi i velelepna bogusluženja danas su još svečanija jer su sva posvećena njoj koja se u Rusiji posebno poštuje. Gdje i poje danas i drevna Gruzija koja od svojih drevnih vremena ima duhovnu vezu sa presvetom bogorodicom i koja je zemlja koja je njoj posvećena. Gdje i poju i ostali pravoslavni narodi gdje i poje i stradalna Sirija i pred ikonom sednajske čudotvorne mati Božije danas se uznose mnoge molitve. Za pokrov presvete Bogorodice, za mir celome svetu. A eto sa svima njima i mi najnedostojniji trudimo se da prinesemo Bogorodici makar malo, makar zrno od onoga što njoj priliči kao onoj koja nam je neizmernih dobara uzročnica postala. Ima da prepriči da joj i kao narod i kao pojedinci uznosimo molitve pokajne mi je to osmeljujući se kroz crkvu utkani u njeno tkivo ali ne svojim nemoćnim rečima već rečima svetitelja proiznećemo pohvalu majici božoj upravo pohvalu prepodobnog oca našeg Justina Popovića, Novog Ćelijskog, koju je izrekao upravo na Akatist, Majici Božjoj. I da poslušamo i da se nasladimo ovim sladostnim rečima, jer je reč o Bogorodici zaista sladost i svetlost svim onima koji žude za spasenjem. I da ne opterećujemo više vašu pažnju. Da pročitamo ovu besedu, u stvari jedan njen deo. I da još više zagrejemo dušu i ljubavlju prema majici Božjoj. Bogorodica je radosti prijateljišće. Radost je kroz nju prvi put posjetila malenu planetu našu. Zato je u Akatistu presvjetoje Bogorodice iskliktala nenadmešno poetički ta radost nesrećnog žitelja planete naše. U Bogorodici je pobeđen jestedstva čin, prirodni poredak i nastao nadprirodni blagodatni poredak. Ona je u se smestila, ne go sjemi. ona je postala ne samo Adamovo ispravleije veći jadovo ommeštlenije. Ona je ne samo spasitelja rodila, veće sama spasenje postala. Zato jo se ułakatistu kaže, Raduju se mirovi spasenije. Jer kroz nju se ulazi u spasenje. Raduj se boženstveni hode spasajemih bogonevjesto. Ona je rođenjem svojim Hrista premostila raselenu između neba i zemlje. Zato joj se peva, raduj se moste koji prevodiš od zemlje ka nebu. Ona je grehom izrivenu raselinu smrti premostila i omogućila prelazak u život, zato joj se uakatistu klikće. Raduj se, moste koji zaista prevodiš sve od smrti ka životu. Do nje ljudi su bili džavoimani i đavolizirani, a od nje počinje oboženje ljudi. Ona svojim bogorođenjem postaje uzrok oboženja sviju. Zato joj se peva, nedovjedoma ja, glubino, visoto neizrečena ja, je ju žemio božihom sja. Do nje svet se stalno davio u potopu greha, od nje nastaje spasenje od tog potopa. Raduj si ja preneporočna, od potopa grijehovna gomir spasašaja. Ona ne samo da je umrtvila pakao, veći otvorila dveri raja. Raduj si ja rajskih dveri otvrzenije, no ne samo to, ne samo da je otvorila dveri raja, već je ona postala raj. Raduj si ja vladičice raje. Mi smo njome od našeg ustali. Raduj se je juži od našeg ovostahom. Ona je ispravljenije čelovjekov, jer nispadenije vjesov. Ona je dver spasenija. Ko uđe kroz nju, spašće se. Do njenog bogorođenja mi smo bili u nepomirljivom neprijateljstvu sa Bogom. Zato njoj pravoslavlje uakatistu kliče. Raduji ja, se, čudno je, svijek Bogu primirenije. Kroz njeno bogorođenje počinje ne samo, samo obnovljenje ljudi, već obnovljenje tvari uopšte. Raduji se, ja, je juže obnovljajecja tvar. Ona je vsego mira očišenije, ona je očistiliše miru. Njome je otvoreno carstvo Hristovo. Ona je ključ toga carstva. Raduj se ključu carstva Kristova. Ona je Bogom obećana zemlja. Raduj se zemlje objetovanaja. Ona je prvo i najbolje pristanište na burnom moru grekovnog života. Raduj se pristanište žiteljskih plavateljej. No ona je isto tako lađa koja nosi u to pristanište one koji hoće da se spasu brodoloma na grešnom moru života. Raduj se ja korablju hotjašćih spastisja. Svojim bogorođenjem ona je postala banja koja umiva ogrešenu savest čovečanstva. Raduj se banje umivajuša ja sovjest. U njoj je realizovan ideal celomudrenosti, zato je postala nastavnica celomudrija za pravoslavne. Raduj se ja vjernih nastavnice celomudrija. Do nje, anđelski način života na zemlji bio je samomogućnost. Od nje, postaje realnost za sve. Raduj se ja angelskoj žitije Do nje poznanje je bilo ograničeno, ljudsko, od nje postaje blagodatno. Raduj se ja svjetlo je blagodati poznanije. Ona je ne samo lekara Hrista rodila, već i sama time lekar duša i tela postala, pa se dalje veli u akatistu. Raduj se ja tijela moje govračevanije, raduj se duši moje spasenije. Ona je ne samo život rodila, već je i sama život postala, život koji oživljava mrtve. Ona je ne samo reč Božju rodila, već je i sama postala reč, kojom su nemi progovorili, prokaženi se očistili, neduzi prognali. Mertvi tobom oživihom si ja. Žizam boji postasnoju rodila jesi. Nemi prežde Bog blagoglagoljivi bivaju, prokaženije očišajuća, neduzi odgonjajuća, duhov vozduchnih množestva pobeždajuća, djevo čelovjekov spasenije. Zbog svega toga, ona je postala kupina u kojoj božanstvo večno gori i ne sagoreva. Raduj se kupino neopalimaja. Postala je veća, I od same svetinje nad svetinjama. Jer veli se u akatistu, raduj se ja svjataja svjati boljšaja. Ona je jedinog bezgrešnog rodila, zato je bezgrešna postala. Ona je jedinog neporočnog rodila, zato je neporočna postala. Ona je postala ognjeni presto svedržitelja. Sve što je ljudsko, to je udubljeno u njoj, uzvišeno i prošireno do božanskog. Zato je ona postala prečasnija od heruvima i neuporedivo slavnija od serafima. Svatih angel svetišuju. Njena visina je nedogledna zamisli ljudske. Raduj se visoto neudobovoshodimaja čelovječskim i pomisli. Njena dubina je nedokledna i za anđelske oči. Raduj se glubino neudobozrimaja i angelskimi očimi. Njena ličnost premaša sve što se razum zove. Raduj se premudrih prevoshodjašćaja razum. Snishodljiva krotost bogomajke prema ljudima je neiskazano prisna i nežna. Zato je pravoslavni nazivamo krotkom golubicom. Ona je za nas bliska, bliža i od samog svemilostivog Gospoda Isusa. Jeli pravoslavni tužan, njoj se najpre obraća za utehu. Jeli bolan, njoj se obraća za isceljenje. Jeli žalostan, njoj se obraća za okrepljenje. Jeli očajan, njoj se obraća za blagonastrojenje ona prima svaki bol kao svoj, svako stradanje ona prima kao svoje. Što svaki pravoslavni osjeća i zna. Zato je kanon molebni presvetoj Bogorodici vrlo ommijei vrlo upotrebljiv u pravoslavnom svetu. Ono buvata sav život, sve projave života. Tu se naročito osjeća molitvena intimnost, između presvete bogomajke i duše pravoslavnog hrišćanina. U svaki molitveni stih ispoljava se sva duša pravoslavnog čoveka. Svaki stih je ne samo molitva, već ridanje, molitveno ridanje i vapaj. K bogorodici je prilježno njenje pritecem, mi grešni i smireni, bo jedinu nadu imejem. Kada nas sve izneveri, kada nas svaka nada obmane, ona ostaje kao jedina nada. Zato nećemo učutati nikada, bogorodice, sili tvoje aglagolati mi nedostojniji. A šebo ti ne bi predstojala moljašći, kto bi nas izbavilo od tolikih bijed, kto že bi se do njinje svobodni. Ne odstupim, vladičice, od tebe. Tvoja borabi spasaješ i prisnu od svakih ljuti. Divlja bura strasti urla i prolama se po duši našoj. Zato se mi u kanonu molebno molimo. Strasti buru umiri otrokovice tišinom sina i Boga Tvojego. Molju, Djevo, duševno je smušenje i pečali moja buru razoriti. Tibo, bogonevjesnaja, Načalnika tišini krista rodila jesi jedina prečistaja. Ona je ne samo milostivog gospoda rodila, već i sama time milosti istočnik postala. Njena milostivost je neizmerna, zato je ona postala svetu pribežište. Ako ima spasenje, onda je ono najsavršenije u presvete bogorodice Zato je za pravoslavnog ona duš vse soveršeno je spasenije i prostranstvovo skorblje. Pred strašnom tajnom ljudskog stradanja bankrotira sve što se čovek zove. Prestaju jezici ljudski, prestaje znanje, prestaje umetnost. Ostaje samo ona, prečista bogomajka. Ona Nada nenadežnjih, zato nju pravoslavniju kanonu preklinje, ne poveri me ljudskom staranju. Ogroman bogoslužbeni materijal pravoslavnih molitava nemoguće je sistematski izložiti. Radi približno jače predstave ulozi bogomajke u životu pravoslavnih hrišćana, navešću još neke isečke iz tog materijala. Svakog jutra pravoslavni se obraća Bogorodici da mu otvori dvegri milosrđa i veli jer si ti spasenje roda krišanskoga. Raduj se jedinazemnorodnim spasenije. Pravoslavni smireno saznaje da mu je volja Božja nepoznata bez neposrednog vojstva presvete Bogorodice, zato joj se moli izbaviteljnice Krotkaja. На тјанаде јушихся тиховом пристаништу боженствена гохотјенија наставим ја, Богородице, матерњим твојим дрзновенијем, јеже имаш и ко сину твојему богоневјесту. У дивном канону Богородици од Игитри, речиста Богомајка назива се «сјег скорбјаших радосте, обореваемих пристанише, болних посјешеније». Ako se pravoslavni čovek hvali, hvali se Bogomajkom. Ne ima mi inije pomoši, ne ima mi inije nadeždi, razvije tebe, vladičice, ti nam pomozi, na tebe nadijem sja, i toboju hvalim se. Tvoji boje smo rabi, da ne postidim se. Bogomajka obuhvata sav život pravoslavnog hrišćanina. Ona je za njega svetlost Pomračene duše njegove. Ona uteha, ona radost, ona nada, ona zaštita, ona pribežište, ona sve. Zato se on suzama blagodarnosti moli posle primanja svetih tajni, presveta vladičice Bogorodice, Bogorodica je jedina blagaja, ona odeva um svetlošću bestrašća. Ona je ta koja oblagodačuje um i srce i telo. Vospjevaju blagodat tvoju, Vladičice, moljutja, o um moj oblagodati, stupati pravom ja nastavi putem Kristovih zapovedi. Umrtljen za Kristovo delo strastima i porocima, on se moli, Žiznodavca Boga Rošaja Umeršljanam ja strastim još živi. Za svoju oslepljenu grekom dušu on se moli. Jaže svijetne večernji rošaja dušu moju oslepšuju prosvjeti. Vrača roša je vraču i duši mojeja mnogoljetnija strasti. Volnojušu se ja buraju, ko ste pokajanja napravi. Svakoga jutra pravoslavni osjeća kako duša stari gresima. Zato se bodro moli. Nova sotvorim ja, obetšavša go nečuvstvenimi, preneporočno ja su grešenimi. Previša ja angel mirska go mi ja, previša slitija sotvori. Pravoslavni hrišćanin ulazi u dan, u njegove more, te gobe, sa jutarnjom molitvom bogorodici. Presvjataja vladičice moja bogorodice. No on sa molitvom bogorodici ulazi u noć. «Vse upovanje moje na tjavo zlagaju, Mati Božja, sohranim ja pod krovom Tvojim». Pravoslavni se spušta u postelju sa molitvom sladčajšem Gospodu Isusu i Bogomajici, koja danonoćno podražava Hristovo čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Neiskazane tajne triblaženog božanstva ujedinile su se u čudesnoj ličnosti svete Bogomajke, Pravoslavni hrišćanin to osjeća i zna da se one razumski, racionalistički ne mogu razumeti. Zato i ne želi da ih logički shvati, već smireno i tržestveno peva sja će smisla sja tvoja bogorodice tajnstva. Presveta bogorodica znači iskazano mnogo u svakodnevnom životu pravoslavnih hrišćana. Zato su hramovi posvećeni njoj najčešći u pravoslavnom svetu. Redak je pravoslavni dom u kome nema ikone bogomajčine. Naročito je dirljiv odnos prema svetoj bogorodici pravoslavnih podvižnika. Dosuza je dirljiv taj odnos najvećeg pravoslavnog podvižnika 19. veka, svetog Serafima Sarovskog. U svojoj keliji on je imao jednu ikonu. I to ikonu bogorodice koja se zvala Sjek radosti i radost. Preblagoslovena bogomajka postaje sve više i više centar u pravoslavnom svetu. Oko nje se grupišu sve molitvene čežnje i nade. Sve se više i više kroz nju i njome objašnjava i dinamizira sveto otkrivenje i sveto predanje. Sve milošću svojom ranila je ona srce pravoslavlja. U njoj je oličeno sve što je pravoslavno. Život naš ograđen je njome. Može se reći, ona je duša pravoslavlja. Ona je za nas više nego život, sve život. U njoj su sabrane sve vrline i uzvedene do ličnosti. Kroz nju je gospod došao u nas. Kroz nju i mi odlazimo gospodu. Ona je za nas lestvica, kojom Bog do čoveka siđe i kojom čovek do Boga uziđe. Ona je nemjestimo mjestilišće i svi su naši superlativi skoncentrisani na njoj i poređani oko nje. Je dobrota? Ona je najbolja. Jeli li krasota? Ona je najdivnija. jeli li krotost? Ona je najkrotkija. jeli smirenost? Ona je najsmirenija, jeli blagost, ona je najblaženija, jeli uzvišenost, ona je najuzvišenija. Ona najbolji, najpuniji obrazac svega najboljeg. Ona je majka Boga i zato otuda majka svih vrlina, majka svega božanskog, majka svega nebeskog. Kada je Bog kroz nju sišao u svet, u čoveka kako da kroz nju ne uđe u čoveka sve što je Božje nebesko uzvišeno. Zato zapevajmo svi sa crkvenim pesnikom i kličimo, Bogomajci, svak na zemlji rođeni da likuje, duhom osvetljavan, da prazno je bestelesnih umova priroda, štujući svetkovinu sveštenu Bogomatere i da kliče, raduj se sve blažena Bogorodice, čista, večna djevo. Eto, braći i sestri, čuli smo ovu divnu pohvalu kresto i bogorodici, a sad ćemo, dok spevamo kvalitne stihire, čas njoj, u miru celivati ikonu, uzeti blagoslov od Majke Božje i pomazati se svetim uljem.